Роберт Шеклі. Варіанти ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Сім. Утомився від потоку буднів. Нудить від єдності. Тоді скористайся послугою Набирай та Уривай. Вибери з нашої повної гами пауз збоїв. Перерв знеструмлень. Робот усміхнувся. Нещирий звук. Боюся, ти трохи налякався. Мій діагноз – тимчасова істерична афазія, хоча господсвідок я не лікар, гадаю, стрес. Мішкін похитав головою. Сам подумай, ти вже кілька разів помилився щодо тутешніх небезпек. Це грубі помилки, неприпущенні помилки. Дивно, збентежився робот. Я не можу придумати готового пояснення. А я можу. Тут партачили з постачанням, відколи створено цей склад. А з тобою просто наплутали. Ти мав летіти на Дарбіс-4 а тебе послали на гармонію. «Я думаю», – сказав робот. «Старайся», – підбадьоров Мішкін. «Я маю одну думку. Ми, РДОС-роботи, відомі швидкістю наших синаптичних реакцій». «Ну ти хвалько, кинув Мішкін. «Якого висновку ти дійшов?» «Думаю, що з огляду на всі наявні свідчення, твоя гіпотеза начебто наймовірніша». «Ми не, мабуть, справді відправили не на ту планету. А це, звичайно, ставить нас перед поважною проблемою». Це означає, що нам треба зосереджено думати. Безперечно. Але дозволь мені звернути увагу на те, що до нас тепер наближається створіння з невідомим нормом і нез'ясованими апетитами. Мішкін неуважно кивнув головою. Події розвивалися надто швидко, і він потребував плану. Для порятунку життя йому треба думати, навіть якщо це коштуватиме йому життя. Робот був запрограмований для планети Дарбіс-4, Мішкін запрограмований для Землі. А нині вони обидва на гармонії, неначе двоє сліпців у котельні. На думку Мішкіна, найрозумніше, звісно ж, було б повернутися назад на склад, звідти він міг би передати інформацію на землю і зачекати, поки на гармонію привезуть або запчастину, або іншого робота, або й те й те. Але це може затягтися на місяць, а то й роки, а до потрібної запчастини лише кілька миль, і все-таки повернення назад найнебезпечніший варіант дій. Але потім Мішкін подумав про конкістадорів нового світу які пробивали собі шлях крізь безкінечні джунглі, постаючи перед невідомим і долаючи його. Невже він аж такий мізерний супроти них? Невже невідоме, бодай трохи принципово змінилося, відколи фініксі вивели свої кораблі за Геркулесові стовпи. Він ніколи не зможе глянути на себе в дзеркало, якщо поверне тепер назад і визнає свою мізерність супроти Ганона-Мореплавця, Кортеса, Пісаро та решти несамовитих. З іншого боку, якщо він піде далі і зазнає невдачі, то більше не матиме «я», щоб визнавати що-небудь. Мішкін вирішив, що хоче піти вперед і досягти успіху, але не коштом своєї загибелі. Загалом, то була цікава проблема, така, яку певний час можна було плідно розглядати. Кілька тижнів роздумів могли б дати йому слушну відповідь і вберегти від несказаних. «Створіння досить швидко наближається», – повідомив робот. «Ну, вбий його. Може, воно не хиже?» «Краще спершу стріляй, а вже потім думай про це». «Стрілянина аж ніяк не найдоречніша реакція на всі небезпечні ситуації», – сказав робот. «Це на Землі». «Це не на Дарбісі-4», – заперечив робот. «Можливо, завмерти на багато безпечніший хід?» «Питання в тому», – зауважив Мішкін, «Чи ця планета більше скидається на Землю чи на Дарбіс?» «Якби ми знали це», – сказав робот, – «то справді знали б щонебудь». Нова загруза виявилася хробаком десь 6 метрів завдовжки помаранчевого кольору, з чорними смужками навколо кожного із сегментів. Хробак мав п'ять голів, зібраних гроном на одному кінці. Кожна голова мала одне фасадкове око і глибоку, беззубову, вологу зелену пащу. «Будь-що таке велике може бути небезпечним», – мовив Мішкін. «Не на Дарбісі», – заперечив робот. «Там, що більше тварини, то ласкавіше. Стерегтися треба якраз малих паскуд». «Що, по-твоєму, нам робити тепер?» – запитав Мішкін. Він наточив мені боки, зітхнув робот. Хрубак уже був за три метри від них. Стріляй. крикнув мішкін. Робот підняв пістолети і вистрілив просто в підняту горлянку хрубака. Кілька голів хрубака стривожено кліпнули очима. Жодної іншої зміни годі було спостерігати. Робот знову підняв пістолети, але мішкін наказав йому зупинитися. Це не допоможе, кивнув він. Ще ще ти маєш у голові. Непорушність. До біса твої поради. Думаю, нам треба що духу тікати. «Немає часу», – застеріг робот. «Заціпеній!» Мішкін змусив себе завмерти на місці, поки голови хробаків наближалися до нього. Місно заплющив очі і слухав таку розмову. "Пінце, А ну ж з'їмо його!» Мовчи, Еді. Ми з'їли ввечері цілого Ормінтунга. Ти ж не хочеш мучитися від нетравлення?» «Я й досі голодний!» «І я!» «І я теж!» Мішкін розплющив очі й побачив, як п'ять голів хробака розмовляють між собою. Одна, яку звали Вінсом, містилась посередині і була помітно більшою за решту голів. Говорив Вінс, мене, хлопці жнудить від вас, від вас і вашої ненажерності. Саме тоді, коли я привів наше тіло у форму, гаруючи цілий місяць у тренажерній залі, вам кортить обтяжити нас червом, і я на це кажу вам – ні. Одна з голів запхинькала. Ми можемо їсти все, що хочемо і коли хочемо. Наш татусь, Господь хай упакує його душу, казав, що наше тіло – це все. І ми маємо ділити його порівну. Татус ще казав, що я, хлопці, маю наглядати за вами, сказав Вінс. Бо вам на чотирьох забракне місків, щоб видатися на дерево. Крім того, татус ніколи не їв чужинців. Це правда, повернулася одна голова до Мішкіна. Я Едді, повернулася і решта голів. Я Луко, я Джо, я Чіко, а це Вінс. Гаразд, Вінс, а зараз ми його з'їмо, бо нас тут четверо, і ми втомилися, що ти завжди наказуєш нам просто тому, що ти найстарший. Відтепер ми робитимемо точнісінько те, що нам з біса кортить. А якщо тобі це не до вподоби, то доведеться хайму біс змиритись. це ти збагнув? Столе проривів проривив Вінс. І якщо тут хто-небудь їстиме, то тільки я. А як же ми? – заплакав Чіко. Татусь сказав Усе, що я їстиму, буде для нас усіх, заявив Вінс. Але ж ми не зможемо відчути смак, будь-як небудь якщо не їстимо самі, мовив Едді. Вирішено, посміхнувся Він я відчую смак за нас усіх. Він, це перепрошую, наважив озватися Мішкін. Для тебе я містер Паліотеллі, урвав його Вінс. Я лише хотів зазначити, що я форма розумного життя, і там, звідки я родом, одне розумне створіння не поїдає інше розумне створіння, хіба що за вкрай виняткових обставин. Ти намагаєшся вчити мене манер? Здивувався Вінс. Я маю слушний намір зламати тобі хребет за таку заувагу. Крім того, ти перший напав на мене? Це було до того, як я дізнався, що ви розумні. Ти що, глузуєшся з мене? Угідливо, запитав вінс. Ми і розумні. Я ніколи навіть середньої школи не скінчив. Відколи татусь помер, я був змушений гарувати по 20 годин на день у клятій крамниці металовиробів тільки задля того, щоб хлопці могли їсти садових вівсянок. Але я принаймні достатньо тямущий, щоб знати, що я не тямущий. Але мені ти здаєшся досить тямущим. Улеславо мовив Мішкін. А вже ж, звісно. А я маю певну природжену кмітливість. Можливо, я не менш тямущий, ніж будь-який інший неосвічений хробак-воб. Але з погляду освіти... Офіційну освіту часто переоцінюють, зазначив Мішкін. Ніби я не знаю. Сміхнувся він. А як ти ще даєш собі раду в житті? Це тяжко, зізнався Мішкін. Ти риготатимеш з мене, якщо я розповім тобі про це. Але насправді я завжди хотів навчитися гри на скрипці Хіба це не комедно? Ані трохи, відповів Мішкін. Чи ти можеш уявити собі, що я, великий тупий він з Паліотеллі, граю щось заїди на якійсь чортіві цегі кальці? Чому би ні, сказав Мішкін. Я певен, ти маєш талант. І я на мій погляд, відповів він, мав мрію. А потім почалося життя сповнене всякої відповідальності. І я проміняв нематеріальну тонесенькому павутиня тканку уяви, на грубу сіру ряднину. «Хліба?» – припустив Мішкін. «Обов'язку?» – підказав Чіко. «Відповідальності?» – запитав робот. «Ні, нічого з названого не підходить», – заперечив Вінс. «Такого невігласа, як я, не годиться дурити паралельними конструкціями». «Можливо, тобі треба змінити ключові слова?» – підказав робот. «Спробуйте несеньку тканку поезії на грубу сіру ряднинку повсякдення. Він зглянув на робота, а потім запитав Мішкіна. «А хто твій мудрий товариш?» «Це РДОС-робот», – пояснив Мішкін. «Але він опинився на тій планеті». «Що ж, скажи йому, хай стежить за своїм писком. Я не дозволю, щоб якийсь чортів робот розмовляв зі мною отак». «Перепрошую», – мовив робот. «Забудь. Думаю, я не їстиму жодного з вас. Але якщо хочете мою пораду, пильнуйте тут за кожним своїм кроком». Тот кожен такий, по суті, вітрогон, добряга і велика дитина, як я. Інші істоти в цьому лісі зжеруть вас, тільки не побачивши. Щиро кажучи, зжеруть вас радше, тому що на вас обох дивитися. А який, власне, вигляд нам варто було б мати? Власне, будь-який, відповів вінс. Мішкін робот подякували зичливому хробакові вопу і чимну кивнули головами його невихованим братам. Пішли далі лісом, бо тепер, здається, іншого шляху вже не було. Пробиралися повільно, потім трохи швидше, і кожен ступаючи відчував кислий віддих і мокрий кашель давньої смерті, що як і завжди човгала поряд із ними. Робот це коментував, але Мішкін був надто заклопотаний, щоб відповідати. Проминали високі шкарубки дерева, що поглядали на них бурштановими очима, напівприкритими зеленими тінями, А коли пройшли далі, дерева позаду них зашепотілися. «Що за чудосія, — сіє?» – мовив дебели в'яз. «Я думаю, що це, може, була оптична ілюзія», – проказав Дуб. «Надто та металева штука». «Ой, моя голова!» – простогнала плакуча верба. «Що за ніч? Дозвольте, я розповім вам». Мішкини з роботами далі просувались у внутрішні закутки чимраз густішої пітьми, де примарні тьм'яні невиразні спогади колишньої лісової пишноти ще досі чіплялися до блідих міазм. То було своєрідне вмирання навколо священих стовпів Непевної люмінесценції, які сповзають зі зламаними хребтами вздовж галузя плакучих дерев. Нема сумніву тут дуже похмуро, похнюпився мішкін. Такі речі загалом не впливають на мене, мовив робот. Ми роботи не схильні до емоційності. Натомість співчуття вбудоване в нас, тож ми здатні відчувати все опосередковано, а це те саме, що відчувати безпосередньо і по-справжньому. Гм. зітхнув мішкін. Саме тому я схильний погодитися з тобою. Тут похмуро. Крім того, моторошно. Цей робот був добросердним і не таким механічним, як можна було посудити з його зовнішнього вигляду. Багато років потому, коли він уже порудів від ржі, а його руки мали зрадливі тріщини від утоми металу, він розповідав про мишки на молодим роботам. «То був спокійний чоловік», – казав робот. «І можна було б подумати, ніби він трохи простодушний, але йому була властива прямота і вкрай мила готовність, змиритися зі своїм становищем. Тож, якщо підсумувати, він був людиною. Ми вже не побачимо його знову. Роботята сказали, звісно, дідусю. І пішли собі посміхаючись за його спиною. Ці милі, дотепні та блискучі створіння думали, ніби тільки вони могли бути сучасними. Їм ніколи не спадало на думку, що до них були інші, і так само і після них будуть інші. А якби їм сказали, що коли-небудь їх поставлять назад на полицю разом з іншими списаними виробами, вони б тільки гучно розреготалися. Молоді роботи саме такі, і жодне програмування, здається, не здатне змінити цього. Але це ще буде в далекому майбутньому. А тим часом роботи Мішкін ішли вдвох лісом, кожен сповнений найтонших і найдокладніших знань, проте аж ніяк недоречних у їхній ситуації. Можливо, десь тієї пори Мішкін дійшов до великого усвідомлення. Знання ніколи не відповідає потребам людини. Їй завжди потрібно щось інше – Тож мудра людина будує своє життя навколо знання про брак корисних знань. Мішкін хвилювався через небезпеки. Він хотів удаватись до слушних дій, коли постане перед небезпекою. Незнання, які дії будуть доречні, тривожило його він більше боявся здатись сміховинним, ніж загинути. Слухай, сказав він роботу. Нам треба налаштуватися ми можемо постати перед небезпекою будь-якої миті, і нам справді треба вирішити, як діяти. Маєш якісь пропозиції? – запитав робот. – Можна підкинути монету, – запропонував Мішкін. – Це, – повчав робот, – зірець фаталізму? – Цілком протилежний науковому підходу, який ми тут обидва представляємо. Віддатися випадковості після всієї нашої підготовки? Про таке й думати годі. – Мені теж це не дуже подобається, – сказав Мішкін. – Але, як на мене, можна дійти згоди, що брак плану дій – шлях до катастрофи. – Можливо? – «Ми могли б вирішувати на основі особливостей кожного окремого випадку?» «А хіба в нас буде час на таке?» – засумнівався Мішкін. «Маємо нагоду з'ясувати», – заспокоїв робот. Мішкін побачив попереду щось пласке, тоненьке, широке, не простирадло. Забарвлене вмишачо сірий колір. Пливло десь на метр над землею. Рухалося просто на них, як і все інше, на гармонії. «Що, по-твоєму, слід робити?» – запитав Мішкін. «Хай йому біс, якщо я знаю». Лайнувся робот. Я хотів запитати тебе. Не думаю, що ми зможемо втекти від нього. А я не думаю, що непорушність стане нам у пригоді. Додав робот. Може вистрелити по ньому. Пістолети, здається, на цій планеті діють не дуже добре. Ми, напевно, тільки розсердимо його. А що як просто йти собі, не зважаючи на нього? Припустив Мішкін. Можливо, воно не чіпатиме нас. Це відчайдушна надія, виснував робот. Маєш якісь інші ідеї? Ні. Тоді ходімо. Дев'ять. Мішкін-робот ішли по лісу цілісінький день у веселому-веселому місяці травні, як співають у відомій пісні. Аж раптом заскочили пару налитих крові очей у веселому-веселому місяці травні. Ніщо не здається тобі кумедним, коли ти знизу. Стій, щоб тебе порахували, казав Мішкіну батько. Отже, то Мішкін став, щоб його порахували, і виявився першим номером. Це було не дуже повчальним. Тому Мішкін більше ніколи не ставав, щоб його рахували. А тепер погляньмо на ситуацію з погляду монстра, який наближався до Мішкіна. Надійні джерела, звичайно, повідомляють, що монстр аж ніяк не почувається монстром, Монстр занепокоївся. Саме так почувається кожен, якщо він не на підпитку або під кайфом. Було б добре пам'ятати про це, ідучи на будь-які контакти з чужинцями. Монстр непокоїться. Господи, якби ж нам пощастило переконати його, що і ви, хоч і не монстр, теж відчуваєте неспокій. Обмін неспокоєм – перший крок комунікації. Ой, зойкнув Мішкін. У чому річ? – стривожився робот. Я забив палець на нозі. Та ж отак ти ніколи не виберешся звідси. Що ж мені робити? Думаю, краще йти далі. Сонце сідало. У лісі панувала пишно та барв. Мішкін був складною людською істотою з певним минулим, а також із сексуальним життям і численними неврозами. Робот був складною подобою людини, і його цілком можна було б вважати за людину. Створіння, яке наближалося до них, було цілком невідомим, але можна було припустити, що йому притаманна, певна приємна міра складності. Усе було складним. Підступаючи до монстра, Мішкін мав у голові різні фантазії, жодне з яких не цікава достатньо, щоб про неї згадувати. Монстр теж мав різні фантазії. Робот ніколи не дозволяв собі фантазій, він був старомодний інтроверт із протестантською етикою, чужий пустощам і веселощам. На зелених припухлих губах серцевинної форми Тримтіли краплинки кристально-чистої води. Насправді то були не краплинки води, а наклейки виготовлені на якійсь огідній фабриці в Йонкерсі. Діти прикрашають ними дерева. Монстр і далі наближався. Чемно кивнув Мішкіну, а робот чемнок кивнув монстру, коли вони розминалися. Монстр, правда, звернувся. «Що це в біса таке?» Хоч би і не знаю», – сказало одне з мандрівних дерев, що повернулося з далекої півночі, сподіваючись казково розбагатіти на біржі. Здається, спрацювало, мовив Мішкін. Звичайно, це спрацьовує, підтвердив робот, на Дарбісі 4. Ти думаєш, що працюватиме і на гармонії? Чому б і ні? Зрештою, якщо якась дія слушна одного разу, вона може бути слушною безмежною кількість разів. Справжня кількість – n-1, а це справді дуже велике число і містить тільки одну можливість помилки з нескінченності слушних дій. А як часто трапляється ця одна можливість? – поцікавився Мішкін. «Добіса – часто, аж занадто», – відповів робот, і розбиває в закон середніх чисел. «Тоді, мабуть, твоя формула хибна». «Жодного шансу», – заперечив робот. «Теорія слушна, навіть якщо здебільшого вона не працює на практиці». «Думаю, про це треба знати», – буркнув Мішкін. «Безперечно. Завжди добре ще знати. Хай там як, ми маємо ще один шанс перевірити теорію. Вони де іще один монстр». Десять. Не кожен у лісі був здатний знайти розраду у філософії. Скажімо, Реміт вступав у тумані огиди до себе. Реміт знав, що він украй і цілковито самотній. Зокрема тому, що Реміт єдиний представник свого виду, і цей факт посилював відчуття ізоляції. Але Реміт не знав, що відповідальність за відчуження лежить на індивіді. І ця обставина байдуже, хоч яка нормована на позір, правила тільки за нейтральне тло, на якому індивід переживав свої внутрішні драми. Ця думка пригнічувала і водночас бентежила. Тож Реміт йшов, почуваючись химерним і відокремленим, як єдиний Реміт, що жив на гармонії. «Що це?» – запитав Реміт сам себе. Довго та пильно дивився на двох інопланетних істот, потім заспокоїв себе. Так і галюцинація. Ось до чого доводить така велика чутливість, як у мене. Два інопланетні створіння, породжені галюцинацією, йшли далі. Реміт мерший переглянув усе своє життя. «Це все куполайна», – виснував він. Реміт працює все своє життя, і що з того? Він устряв у халепу з поліцаями, подруга покинула його, дружина покинула його, а тепер він ще й бачить галюцинації. Серйозно, інопланетних створінь? А що буде далі? 11. «Що я маю робити?» – запитала графиня Мелба. «Я збираюся дати обітницю черниці». «Тоді заради всього святого!» – скрикнув герцог Мелба. Давай, справді давай, і припини вернякати про це. Я більше не вірю в тебе, сказала герцогиня Мелба. Киємиті герцог мелбазник наче щось нематеріальне, чим він був і як же на те пішло завжди буде. Мішкін пам'ятав дещо з того, що трапилося з ним, коли він був ще хлопчиком на конярському господарстві поблизу Абіліна, але не зосереджувався на спогадах, бо не бачив, як вони можуть допомогти їм за цих обставин, хоч якими вони були. Можна перебувати на межі несильної смерті проказав робот, і однаково відчувати нудьгу. Я дивуюся, чому це так. Можна відчувати нестерпну доту від думок робота, мовив Мішкін. Ліс помер. То був результат нападу рослинного варіанту ящура, що призвів до такої руїни по селах. Нема ради. Нам просто доведеться жити далі без цього лісу.